Второ послание на апостол Павел към коринтяните. А Господ е духът, и гдето е Господният дух, там е свобода. Трета глава, 17 стих. Затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Защото нашата привременна лека скръп произвежда все повече и повече една важна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите вечни. 4 глава 16-18 стих Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, Дом неракотворен, вечен, понеже в този дом и стенем, като ожидаме да се облечем в нашето небесно жилище, стига само облечени в него, да не се намерим голи. Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени стенем, не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното погълнато от живота. Пета глава, първи четвърти стих А Бог е, който ни е образувал нарочно за това и ни е дал духа в залог на това. Пета глава, пети стих И тъй понеже винаги се отдързостяваме, като знаем, че докато сме у дома в тялото, ние сме отстранени от Господа, защото с вярване ходим, а не с виждане. 5 глава 6 стих. Понеже казвам, че се удързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. Пета глава 8 стих. Който се е оскъдно, оскъдно ще и да пожене, а който се е щедро, щедро ще и да пожене. 9 глава 6 стих. Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, а не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. 9 глава 7 стих А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така, щото като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело. 9 глава 8 стих защото ако и да живеем в плът, по плът не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. 10 глава 3-4 стих. Понеже събаряме помисли всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. 10 глава 5 стих. А пък, ако и да съм в говоренето прост, в знанието не съм, дори ние по всякакъв начин сме ви показали това във всичко. 11 глава, 6 стих. Принуден съм да се хваля, при все, че не е за полза, но сега ще дойда до видения и откровения от Господа. 12 глава, 1 стих. Познавам един човек в Христа, който преди 40 години. Тело ли не зная, вън от Тело ли не зная, Бог знае. Бе занесен до третото небе. 12 глава, 2 стих. И такъв човек познавам в Тело ли, без Тело ли не зная, Бог знае, който бе занесен в рая и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори. С такъв човек ще се похваля, а със себе си няма да се похваля, освен, с немощите си. 12 глава, 3-5 стих Защото даже ако поискам да се похваля за други неща, не ще бъда безумен, понеже ще говоря истината, но въздържам се да не би някой да помисли за мене повече от каквото вижда, че съм или каквото чува от мене. 12 глава, 6 стих А за да не се превъзнасям поради премногото откровения, Даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана, да ме мъчи, да да се не превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене и той ми рече «Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. 12 глава, 7-9 стих Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. 12 глава, 10 стих В праведните мисли от 12 Павел ни се представя като голям посветения окултист, той сам казва, че е имал много откровения, видения които са му разкрити много от тайните на битието. Самият факт, че има откровения, показва, че той е във връзка с възвишените същества на духовния свят из Христа. Той ни говори, че е бил възнесен в рая, където е чул думи, които не могат да се изразят на човешки език, които на човека не е позволено да изговори. Също така казва, че е бил възнесен до Третото небе, значи с това той ни показва, както твърди и окултната наука, че невидимият свят е разделен на области или светове, небесата. Първо, второ, трето и прочее. А той е бил възнесен до третото небе. На третото небе се намират първообразите на всички неща, които съществуват на Земята. Затова учителя казва, че той е бил въздигнат на третото небе, за да види там първообраза на църквата, която трябва да организира на Земята. Тази мисъл, Както и по-рано изказаните, ни показват, че посланията на Павел са окултни познания, в които се изнасят от къслични истини от окултната наука във формата на писма.